Нічого, крім правди. Вітер гуляв кімнатою, вихоплюючи полум'я свічок, задуваючи пил у дивні візерунки. Бронзові кола гуділи, диміли. Бурчання відрубаної голови змусило Алекс подумати, що її друзі в будинку втрачають розум, якщо вони взагалі коли-небудь були при своєму розумі. То чому ж Бальтазар посміхався? «Щось не так», – сказала вона. «Все не так». Брат Дія з жестом показав на голову, що протікала на гурткитливе коло, на чарівника, що бурмотів щось підніс. «Вже кілька тижнів щось не так!» «Він намагається розірвати зв'язку!» «То ти тепер експертка не лише з постави, а й з магії!» «Я можу розпізнати брехуна!» огризнулася вона. «Я чула, як він говорив про це по дорозі!» Вона кивнула на барона. Йому? Вампір схрестив на грудях мляві пальці з виглядом ображеної невинності. «Мені?» Це правда? Брат Д'єс справді здавався трохи ображеним. Барон Рікард зітхнув. «Люди можуть довіряти мені, не боячись осуду. Я вампір. Я залишаю моральні судження людям». Він ліниво махнув рукою начинця. «З меншою здатністю до логіки і більшою до лицемірства». Бальтазар посміхнувся ширше, його рухи ставали різкішими. Вітер хапав папери зі столів, шмагав волосся Алекс в обличчя. Рвані шпалери ляскали по гнилій штукатурці. «Чому ти нічого не сказала раніше?» – завищав брат Діас. Алекс облизала губи. В основному тому, що сподівалася бути забагато миль звідси, вислизнувши в глуху ніч, щоб почати нове життя, яке вона точно не зіпсує, а як старе, де перевертні вампіри та маги будуть ще одним набором неприємних спогадів, про які вона вдаватиме, що забула. Потім напав Маркіан і його люди-звіри, і виявилося, що решта синів Євдоксії, ймовірно, знають про неї. І вона почала думати, що її найкращий шанс залишитися з іншими. Яків, Віга, Сонечко. Що там про них не кажи, а сказати можна було чимало, показали, що вони і на її боці. Минуло багато часу відтоді, як на її боці був хтось, окрім неї самої. Її бік був довбаною пустелею. «Скажи йому зупинитися!» Їй доводилося кричати через шум. Монах здавався трохи розгубленим. Такою людиною, яка радше дасть кораблю піти на дно, ніж віддасть наказ про його порятунок. Можна було сказати, що він був паскудним кандидатом в лідери. Але тоді і Алекс була паскудною кандидаткою в принцеси. Вона стиснула в кулак його габіт. «Її святість призначила тебе головним! Це були слова зв'язки! Накажи йому припинити!» «Умила свята Беатрікс!» – стиснувши зуби, він повернувся до кола. «Мальтазари, шами вам драксі!» Не припиняючи безперервного бурмотіння, Мах примружив одне око і подивився на них. «Я наказую тобі!» Бальтазар схопив однією рукою повітря, і слова ченця обервалися в незграбному хлюпанні. Він нахилився, хапаючись за шию, і витріщався на Алекс, вирічивши очі. «Мах перекрив йому дихання», спокійно сказав барон Рікард. Алекс підхопила брата Діаса, коли той опустився на коліна, вени на його скронях напружено випиналися. «Відпусти його!» Закричала вона на Бельтазара, але той, окрім своїх самовдоволених лекцій з історії стародавнього Карфагену, тижнями ігнорував її. Було б справжнім шоком, якби він звернув на неї увагу зараз. Мах стояв зі скривленими губами, десь між гримасою болю і посмішкою триумфу, його мантію тріпав вітер, що прийшов знізвідки. Допоможи мені. закричала вона барону рікарду, піднявши руку, щоб затулити обличчя від шквального вітру. Мемпір нітрохи не допоміг. Ти повинна була зайняти трон. «Не можеш поставити на місце одного чарівника?» Коло тепер світилися, обпалюючи дошки підлоги. Видрубана голова продовжувала викрикувати нісенітниці, брат Діас опустився на коліна, його обличчя стало багряним. «Що мені, блять, робити?» – закричала Алекс. «Піднімай!» – гукнув Ерік, спокійно сидячи за румпелем, з трубкою затиснутою в пожовклих зубах. «Піднімай!» Його голос задавав темп, розбиваючи час на миті, і заспокоював її, калатаюче серце, повертаючи йому спокійний ритм. «Піднімай!» Боги, тільки запах моря, тріск вітрил і холодні бризки на її шкірі. Вона забула, як сильно це любила. Забувати було її талантом. Забуття може бути даром, але може бути і прокляттям. Хто їй це сказав? Якийсь знайомий похмурий лицар. Але де вона його зустріла? Вона перестала шукати закономірності в речах. Вона дозволила забутю захлеснути її, як припливу після заходу сонця. «Тепер гриби», – сказав Халфден, насупившись на неї. «Життя досить болюче і без того, щоб самі собі заважати». «Ага, гриби, звичайно!» Вона завжди виконувала свою частину роботи. Вона обхопила мозолістими руками відполіроване часом весло і вклала в нього всю свою силу. Темніло, небо розливалося грозовими барвами, треба було б пристати до берега, але вона не пам'ятала, де той берег не могла пригадати, чи був він взагалі, чи завжди вони були тут. У неспокійному морі з усією тією величезною і незвіданою глибиною під ними. «Не заглядай надто далеко вперед», – сказав Олаф поруч із нею. Віге засміялася, але коли він обернувся, досі прихована частина його обличчя виявилася приритою слідами кіхтів, а замість ока зяла червона сльозлива рана. «Що сталося?» – прошепотіла вона. «Ти й сталося». Відповів він, у складених долонях лежала слизька маса його власних кишок. «Ти можеш ненавидіти свого товариша по човні і однаково грибти в тому ж напрямку», – сказав Ерік. «Ага!» Віга важко кивнула, намагаючись проковтнути свій жах і зберегти надію. «Це правда! Я часто це повторюю!» «Але ти вивезла нас за край довбаного світу!» Слова виходили з його синьо-чорних губ клубами пару. Може він втік від неї, але замерз на снігу? Вона завжди знала, що ті, хто втекли, не могли піти далеко. «Це була не я!» – сказала Віга і заплакала. «Це був вовк!» Вона виринула з прибою на берег із солоними бризками і солоними сльозами на обличчі. Темний берег під темним небом, розлючені хвилі, що гризуть чорний пісок. Від берега вела стежка, проросла терням між двома великими каменями, поставленими одним на одного, наче руками велетнів, і на каменях були вирізблені застереження. Ті ж попередження на її обличчі, на руках і на спині. «Я знаю це місце», – прошепотіла вона. «Звичайно», – відповів Халфден, прямуючи до каміння. Його горло було великою червоною раною, і коли він говорив, з його носа йшли криваві бульбашки. «Я не хочу йти», – сказала вона. «Але ти пішла». Вона спробувала втекти, але ноги самі понесли її в інший бік до стежки, до вовка. «Заходь всередину і не виходь». Вони штрикали в неї крізь ґрати клітки розпеченим залізом, від якого тхнула гаром і паленим м'ясом, і вона забилася в куток, намагаючись не бачити крові на руках, не відчуваючи кров під нігтями і смак крові, що запеклася на губах. Вона зарилася в смердюче лахміття, намагаючись сховатися, намагаючись сховатися від самої себе. «Я неправильно!» – скиглила вона, кутаючись у лахміття. «Я зла!» – ніби вона могла згорнутися так міцно, що зникне в собі і не завдасть більше болю. «Я брудна! Мама, будь ласка! Я люблю тебе! Я теж тебе люблю!» Сказала мати, легенько смикаючи її за волосся, заплітаючи косу. І Віга подякувала богам за те, що вона вдома. Хоча було дивно, що у них такий великий обідній стіл. Вона не розуміла, як він взагалі міг поміститися в маленькому будиночку. «Я люблю тебе і завжди буду з тобою!» Вона закінчила косу, поплескала її і зітхнула. «Але бачиш, до чого це мене привело!» Любов до тебе – це золото в колодязі. Любов до тебе – це смертний вирок. Вовк – це виправдання і навіть не дуже вдале. Ти була звіром ще до укусу. Не кажи так! Ти ніколи так не говорила! Але ти знаєш, що я завжди так думала. Боліло. Вона прикусила губу і відвернулася, відчуваючи, як марні сльози лоскочуть обличчя. Стиснула кулаки і похмуро втупилася в темряву за розбитим човном. Його обвітрені балки нагадували кістки мертвого дракона. Вовк прокрадався ззовні, серед ребер розбитого човна і всередині, між її власних. Вона бачила близькі його очей у темряві за межами світла смолоскипа. Його повзучуть ліючу лють, Жахливий голод, який ніколи не вгамується. «Бляцький вовк!» – кричала вона йому. «Сраний злодій! Ти вкрав моє життя!» Вовкам не потрібні слова, тільки виття та голод, Крадеться, крадеться, так м'яко на своїх лапах, безстежує і вичікує. Чекає, щоб подарувати їй жахливий дар, чудесне прокляття, окус, яким стане її кінцем і початком. Вона присіла серед понівечених тіл своїх товаришів. «Ти не зробиш мене робинію!» Вона випросталась, стиснувши кулаки. «Я змушу тебе носити на мордник! Клянуся!» І лють спалахнула, гаряча, запекла і непереборна, і вона кинулася в темряву. Сонце сідало. Кривавий захід сонця над долиною розвороченої багнюки над розколотими паньками, стовпи темного диму здіймалися в поранене небо, порошинки попело падали вниз, як сніг. Ну і безлад, пробурмотів яків, накульгуючи далі. Стежка зникла в лісі, але не з дерев, з загострених кілків, вбитих у землю вістрям догори, з хидких шибениць, шипованих колодок і звисаючих ланцюгів, з великих коліс, таких на якому спасителька віддала своє життя за все людство. В долині почулося постукування. Стук, стук, стук. На деяких кілках висіли трупи, виставлені як попередження. Спершу ельфи, які прийшли, щоб навести жах на людство, і самі знайшли жах. Вороги Бога, які прийшли дати кривавих уроків, і навіть не здогадувалися, який здібний учень чекає на них. Але у Бога багато ворогів. І не всі вони ельфи. Пробираючись далі, Яків бачив чоловіків, нанизаних на кілки. Потім жінок, потім дітей. Їх було все більше і більше. Ось куди привів їхній святий шлях. Завершення праведної справи. Кращий світ, який вони хотіли побудувати – ліс мертвих. Стукіт наближався. Бах, бах, бах. Хрипке дихання Якова було опалене димом. Дорога перетворилася на море розритої багнюки, в якій плавали трупи. Частини трупів так, що він не міг рухатися, не наступивши на ногу, руку чи обличчя. Він хотів би, щоб це було найгірше, що він бачив. Найгірше, що він зробив. Світло крізь морок, видовжені тіні кілки в пальцями тягнулися до нього. Багаття палає на галявині, оточеній простромленими тілами, скрученими і закатованими тілами, тілами в обладунках залізного і золотого орденів. Його ордену, бо вороги Божі всюди і всі. Молот застукотів голосніше, з кожним ударом у скронях пульсував біль. Піднявся вітер, сухий і палаючий. Рвучи на шматки обірваний одяг мертвих чоловіків, розтріпане волосся мертвих жінок, зриваючи полом'я вбік, щоб відкрити броньовану фігуру, яка присіла біля кілка, вбиваючи клини при основі, щоб закріпити його. Останній удар молотка, і він підвівся спиною до Якова. Він був у величному білому плащі. Вишитому двоголовим урлом і колом віри, яке її святість благала додати, і уламками благословенного дзеркала, щоб відбивати чорне мистецтво назад до їхніх проклятих адептів, але поділ був заплямований червоним. До колін, наче він був просякнутий кров'ю. Так і було. «Я так і думав, що знайду тебе тут», – сказав Яків. «А де ж мені ще бути?» Магістр ордену обернувся, і вони подивилися один на одного через цей цвинтар, цю бойню – це скупчення уроків. Яків забув, яким він був колись. У кращі часи. І в найгірші. Яким красивим і гордим, яким сильним і непохитним. Впевненість цяйла з його молодого я, як маяк. Чоловік, за яким інші пішли б у пекло. І саме туди він їх і привів. Я зачекався. Маршал Данцига повільно ступав через галявину з величудним клацанням позолочених обладунків. Рухався з такою легкістю, з такою владністю, без жодного натику на біль. Так, важко отримати допомогу. Хто знає це краще за тебе? Він підняв руки до простромлених тамплієрів, що оточували галявину. Так мало людей мають бачення, мужність і волю, щоб продовжувати те, що вони вважають. Він заплющив очі, ніби шукаючи потрібне слово. Правильним. «До самого кінця!» І знову розплющив очі сповнені віри. «Але ти й маєш! Ми обоє знаємо, що маєш!» «Що ти зробив?» Прошепотів Яків. «Що ми зробили? Ми викопали бруд, випалили гниль! Ти не можеш зробити світ кращим, сидячи тут і плачучи через це, старий! Ти повинен забруднити свої руки у багні! У крові ти маєш на увазі. Не грай зі мною невинність!» посміхнувся імператорський захисник. «Немає нічого вартового уваги, що не заплямоване кров'ю. Не смій вдавати, що між нами лежить якась велика прірва. Кілька років і кілька воєн і кілька трупів. І прокляття! Прокляття? Ти не можеш померти! Який дар? Яка можливість? Що стало з твоїми мріями? Вони стали цим кошмаром», – прогорчав Яків. «Це має закінчитися!» «Праведна робота не закінчується. Ти був великою людиною з великою метою, а тепер ти покручений дерево на службі у маленької дівчинки. Задушений почуттям провини. Скутий жалем. Ніхто не хоче бачити сумнівів, Якове Торнський. Мене підтримують мої обітниці. Лише слова, лише подих!» Він класнув пальцями. «Ось так ти можеш звільнитися від них!» «Я спокутую свою провину!» прогарчав Яків, голос його зривався. «Я притягнувся. Я буду жити за дванадцятьма чеснотами!» Кат папи пирхнув. «Дванадцять відмов записані боягузами, щоб продавати кістки дурням!» І він поклав одну руку на наверша свого магістерського клинка. «Срібний череп! Нагадування про те, що всіх нас чекає смерть!» «Спасителька зупинила ельфів нечеснотами! Вона зробила це мечем!» Яків повільно обхопив пальцями руків'я меча і повільно витягнув його. Тоді я зупиню тебе мечем. І сталь задзвеніла, коли Леза вислизнула з піхов і заблищала вогняними кольорами. Він знав, що до цього дійде. Так було завжди. І він був радий, що до цього дійшло. Він завжди був радий. Нарешті. посмішка смикнула рот магістра Ордену. Ось чоловік, якого я знаю. У Бальтазара паморочилася в голові, у роті пересохло, зір затуманився. Чи то від зусиль, витрачених на боротьбу зі зв'язкою, чи то від контролю над силами, які він викликав, чи від необхідності здавлювати трахею брата Діаса, чи від відволікання на відрублену голову, що марила маячнею ідіотів, які борсалися в магічній скринці. Вирішити було неможливо, та й, відверто кажучи, не потрібно. Усе, що мало значення, це втримати самовладання, стримати нодоту і утримати свій імпровізований апарат ще кілька митей. Принцеса Алексія згорбилася над скорченою фігурою брата Діаса за заклинальними колами, піднявши одну руку вгору, щоб захиститися від торнадо з піску та уламків, що кружляли по кімнаті. Крізь рев вітру, брязки сміття, пронизливий спів що розжарювалося до червоного. Коли зібрана енергія загрожувала вирвати гвинти з підлоги, він почув її вереск. «Відпустіть його!» «Я відмовляюся!» Закричав Бальтазар, зробивши знак влади над своїм зап'ястям і зібравши всі роки навчання, всі накопичені образи, всю тяжко здобуту силу в одну мить. Спалахнув синю білий вогонь, пекучий біль, запах горілої плоті і червона смуга на його зап'ясті перетворилася на обвуглений пухир. «Я вільний від тебе!» – закричав він. Сміття підняте його подвійним ритуалом, сипалося навколо нього, а хвиля тріумфу перекривала пульсуючий біль у зап'єсті. Я вільний тупати. Блювота фонтаном вирвалася з його рота, носа, ймовірний, з вух. Забризкала стіну з шипінням і бульканням бризнула на все ще палаючі кола і залишила довгий слід з бризок і рисок на старих дошках підлоги до самих пальців його ніг. Він упав на коліна, дихання виходило з болісним хрипом. Він почув кроки і, піднявши очі, що сльозилися, побачив, що принцеса Олексія увійшла в коло до нього. «Я!» – прохрипів він. Її кулак врізався йому в ніс, і він розпластався у власному блюватині, де його відразу знудило, знову прямо на себе. Поза власними стогонами він почув сміх барона Рікарда. «Нарешті!» – буркнув вампір. «Ось і королівська влада, Ваше Високосте!» «Та помежи їм виплятку! Прогарчала принцеса Алексія, стоячи над Бальтазаром з маленькими, але шокуючи твердими стиснутими кулачками. «Я наказую тобі!» – прохрипів брат Діас, який з багряним обличчям на силу підвівся на куліна. «Допомогти їм! Гаразд!» – схлипнув Бальтазар. «Я підкоряюся, навіки ваш покірний слуга!» Він відчув, як його нудота. Було дивовижно, що в ньому ще залишилась якась нудота. Знову піднялася. Довгий струмінь гіркої жовчі звисав з його губи, коли він змітав сміття зі столу, збивши голову, що досі бурмотіла, від чого та покотилася по запиленій підлозі, гарячково гортаючи сторінки ілюзій Креба двома вкритими блювотою пальцями, скиглячи від пекучих болей у спаленому зап'ясті і в скрученому шлунку, і найгірше за все – в понівеченій гордості. Він почав підозрювати, що вмочився. Однієї миті Віґа бореться з Вовком а наступної душить похмурого чоловіка із закривавленим носом. «Зачекай!» – пробурчала вона. «Я тебе знаю!» Це пролунало як гарчання, ніби в її роті було забагато зубів для розмови. <пиржу> Прохрипів він. А! Вона дозволила своїм рукам розслабитися, що вимагало певних зусиль, і він втягнув подих. <пиржу> «Вігу!» – прошепотів він і почав кашляти. Віга спробувала поплескати його по спині, але відчула біль у плечі і побачила, що її рука закривавлена. Він дримав у ручі меч, і той теж був закривавлений. «Ти вдарив мене мечем?» – сказала вона. «Ну, я думав, що ти – це я». Яків вчепився пальцем у перекручений комір і спробував ослабити його. «Я думала, що ти – це я». «Тож...» – сонечко відірвала смужку від одягу одного зі старих трупів і почала перев'язувати плече Віги. Принаймні, ви ненавидите себе більше, ніж одне одного». «Наріжний камінь будь-якої дрожби», – сказала Вігга. Вона вважала за краще дати крові зупинитися самій, але якщо перев'язка зробить сонечко щасливою, вона могла і потурати їй. «Чому ти так переймаєшся, що тебе задушать? Ти ж не можеш померти?» «Дихання – одне з небагатьох задоволень, які в мене залишилися», – сказав Яків, і його голос під кінець майже стих. «Після цього я йду на пенсію». Сказала Батиста, зігнувшись у кутку і склавши руки на колінах. «Я йду, з мене досить!» «Ти щоразу так кажеш!» Прохрипів Яків. Він подивився на Вігу, і в її очах було щось примарне. Навіть більше, ніж зазвичай. «Що ти бачила?» Віга облизала губи. «Мою матір, яку я підвала, і моїх товаришів, яких я вбила. Вони сказали, що людей треба попередити про мене». Вона відчула клубок у горлі, їй було важко ковтати. «Я дозволила Вовкові стати моїм господарем. Думаю, з сьогоднішнього дня я повинна надіти на нього наморник. А ти що бачив?» Яків насупився ще більше, ніж зазвичай. «Нічого, крім правди», – прошепотів він. Але Віга вже й не слухала. Серед гнилої їжі на столі було дещо, чого вона раніше не помічала. Біла скринька стояла навпроти того стільця, що впав, ніби хтось був шокований, коли відкрив її. «Ви тільки подивіться на це!» Вона всміхнулася, підходячи, змушуючи сонечко цмокнути язиком і поспішити за нею, все ще намагаючись зав'язати пов'язку. Підлога була вкрита хрустким килимом з мертвих мух, які при кожному кроці прилипали до босих стоп вігги. На кришці скриньки була інкрустована зірка. Коли вона взяла її в руки, та здалася легкою. Ніби була порожня. Вона добре потрясла її, але нічого не бряснула. «Обережно!» – різко кинув Яків і одразу ж піддався кашлю. Ой, досить борчати!» – сказала Віга, коли Батиста у свою чергу поплескала його по спині. «Завжди ж усе закінчується добре, чи не так?» «Ніколи не закінчується добре!» – Яків звузив на неї очі, повільно і болісно випроставшись. «Ти вже забула, що ми бачили?» – Віга здавалася спантеличною. «А що ми бачили?» «Боже мій!» – він витріщився на неї вражений. «Який дар!»